Wa kala rabbukum u du'uni Estegjib lakum Fënderua që ofëtë Allahus përnu ta'ala Ata e lafdërojmë I shpehim i njohën tonë të plotë për të gjitha mirësi që nga ka du'uar Të ka i e kërkojmë u dhe zimi në rrugën e drejtë Dhe e lusim që të në ruaj nga qdo e keqe që nga ka noset Dhe bëhet shkakë për largimin ton prej tij dhe daljen nga mëshira dhe krahësia e tij. Allah subhanahu wa taala i përkushtojmë të gjitha adhurimet sepse besojmë se ai është i vetmi që meriton adhurimin në qiejll dhe në tok, në dynjën dhe në ahiret. Ai është i vetmi i cilësuar me cilësitë plota, të mrekullueshme dhe është i larg çdo mangësie, të cilën ia ja përshkruan krijesat e paditura. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alei ve sellem është i dërguari i Allahut Azza wa Xel, është mësuesi ynë, udhërrëfyesi në rrugën e drejtë. Rrugën e tij pasojmë dhe shpresojmë në Allahun Azza wa Xel që të na bëjë pasues të denj të traditës së tij dhe të na bashkojë me të në xhenetetin e mirësisë. Padoshim që ndër lutjet më kryesore, të cilat janë pjesë e namazit, është edhe kërkimi i mbrojtjes apo si që jemi mësuar të quajmë el istiadja, pra të thanurit, a u dhu billahimi në shëjtanir rajim. Dhe jemi duke folur për lutjet që kryhen gjatë namazit, pasi kemi folur për hapjen e namazit në emision në kaluar, folëm për lutjen dhe për duanë që kryhet pra në filim të ti, në hapjen e ti, sot do të flasim për istiadhen, pra do të flasim për kërkimin e ndihmes, mbrotjes, Teq Allahu Azza wa Jall që të ndruajë nga sherrri i shejtanit mallkuar dhe kurtheve të tij. Padoshim që istihadha është një form lutjeje. Është një form duaje drejtuar Allahut Azza wa Jall, sepse lutjet, sikurse e kemi mësuar në këtë emisione, drejtohen Allahut Azza wa Jall ose për të fituar të mirat e hyjazit dhe të ahiretit ose për të ruajtur nga të këqijat e hyjazit dhe të ahiretit. Hepra istihadha është Një lutje ndaj Allahut Azza wa Xhel për të na ruajtur nga të këqijat e dunjasë dhe të Ahiretit. Istiadha është një lutje shumë e rëndësishme. Por fillimisht para se të flasim për urtësitë e Istiadhes, urtësitë që fshihen pas kësaj lutjeje, dhe pse Allahu Subhanu Teala na ka urdhëruar që para leximit të Kuranit të themi Istiadhen ose profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam na ka urdhëruar që për para se të fillojmë leximin e Kuranit namaz Thesemi a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim pra para të bëjmë istiaðhen. Para se të fillojmë të flasim për urdhitë e istiaðhes, le të flasim pak për kuptimin e saj fjalë për fjalë. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim fjalë për fjalë do thotë kërkoj mbrojtje, mbështetje, strehim, ruajtje tek Allahu Azza wa Xal të më ruaj pra nga sherrri i shejtanit të mallkuar. Pra nga sherrri që vjen nga shejtani i mallkuar dhe ne a'udhu pra do thot kërkoj mbrojtje, kërkoj strehim, ruajtje. Pra ne kur themi a'udhu i lutemi Allahut azza wa jael që ai të na strehojë në mëshirën e tij, të na fusë në mbrojtjen e tij. Dhe ne me bindje e themi këtë lutje dhe i drejtohemi Allahut azza wa jael me puringësi, me nevojë të madhe, me pafuqinë ton dhe dobësinë ton si krijesa të Ti, që ai të na strehojë, të na fusë në mbrojtjen e tij në në pushtetin e ti, absolut në bë gjithë shka. Pra eudhu billahi, pra i kërkoj mbrojtje, kujtë Allahu të zhe o gjelë. Fjala Allah, subhanahu ta'ala, do të shpjegohet të mollësish kërë flasim për Bismillahim, sepse adha jo është piesë e lutjeve që bëhen gjatë namazë, pra e lbesmele, Bismillahim. Pra Allah, pra është emër i përveqëm, emëri personali Allahu të zhe o gjelë, i cili të regon për cilësit absolutet të Allahu të zhe o gjelë, subhan Fjallë shëjtan, pra eudhu billahi, mine sh shëjtanir rëgjim. Fjallë shëjtan në gjuhën arabe, sikur se kanë shpiguar djetarët e gjuhës arabe, ose vjën nga fjalla shëtaj e shitu, pra e devjoj, që të thot, e devjoj, e shkateroj zemrën e njeriut, pra e devjojn dhe e largon nga runga e drejt, ose vjën nga fjalla shëtajn e jeshtu nu, shëtajn e jeshtu nu, që të thot, bërude, pra u largua, Dhe shejtani mallkuar është quajtur pra shejtan sepse ai u largua, u dëbua nga mëshira e Allahut Azza wa Xal. U largua nga mëshira e Allahut Subhanu Teala sepse ai u largua shumë larg të vërtetës. Pra i ushtojtë shejtan sepse ba'de anil haq, pra u largua shumë larg të vërtetës dhe devijoi. Por mund të vidhem me kuptimin pra që e keqja që shejtani mallkuar synon për krijesat, për njeriu në një mënyrë të veçantë është shumë e largët, pra e i sunon një të keqe dhe një shërë shumë të mathë për njëriun pra që të godas njëriun. Pra kjo është e fjala shëtan. Kështë e fjala rëgjim, pra e udhubillahimin e shëtan e rëgjim, rëgjim vjen ose me kuptimin më rëgjum, pra i malkuar, i dëbuar nga mëshira Allahot e Zaujel, ose vjen në kuptimin rëgjim, pra që sunon të i dëmtoj të tjerët me kurthe dhe rrugën e ti të humbjes dhe të shk Rëth kuptimit të fjallës e Uthu, imam Semin el Halbi ka thanë, hajo është të drejtuarit të këtë diçka për kërkimin e mbrojtjes, strehimit, ruajtjes edhe ndihmës gjithashtu, për të shpëtuar nga gjdo e keqe që të kanosit në dunja dhe nakhiret. Ndërsa në shpjegimin e fjallës shëjtan, hajë thotë që e shëjtan është gjdo rebel i pabindur dhe i keqë pre njerëzve, gjinve, kafshëve, apo shfardo qoftë. Pra shpesh fjala shejtan simbolizon gjithashtu edhe ndonj cilësi të keqe dhe të shëmtuar të karakterit tek njeriu. Kjo përsa i vërtet shpjegimin e fjalëve një prinit fjalës e udhbu billahi min shejtanir rajim. Ka sinpakt tani rreth kuptimit të përgjithshëm të istiadhës. Al istiaadatu është al istijaratu, pra kërkimi i strehimit dhe i mbrojtjes diku ose tek dikush. Ndërsa fjala dikujt, a'udhu billahi minash-shejtanir rajim. Pra, kërkoj mbrojtje tek Allahu i Lartësuar, që të më ruaj prej sherrit të shejtanit të mallkuar, me fjalë të tjera mund të thuhet. Kërkoj strehim dhe mbrojtje vetëm tek Allahu, tek askush tjetër prej krijesave të Tij, që, që, që të më ruaj prej shejtanit të mallkuar. Elus Allahun e madhëruar që të mos e lejojë shejtanin e mallkuar që të më dëmtojë mua në fenë time dhe të mos arritë të më pengoj mua nga dhënia e të Drejtës Zotit tim. Pra istijadhja është një lutje dreituar Allahut Azza wa Xel që Allahu Subhanu Teala të të fusë në mbrojtjen e Tij dhe të të ruajë nga ndikimi i shejtanit mallkuar, që i mallkuarit të mos bëhet shkak dhe pengesë që robi të jap hakun Allahut Azza wa Xel. Kjo është domethënë kuptimi i istijadhës në mënyrë përgjithshme. Fjala shejtan pra sukurse e tham në gjuhën arabe, përdoret për çdo rebel të pabindur, qoftë ai domun për njerëzve, xhinve, kafshëve apo çfarë do tjetër. Sot Imam Taberiu është thujtuu shejtan i larguar, çdo i rebeluar dhe i pabindur për njerëzve dhe xhinve, sepse cilësitë e tyre janë shumë larg cilësive të veprave normale të llojit tyre. Ata janë shumë larg mirësisë, sipërse e tregon këtë edhe origjina e fjalës, pra që përmendën mësipër shejtan, që do thotë ba'ude, që është larguar shumë larg të vërtetës dhe lidhimisht shumë larg mëshirës dhe faljes së Allahut azza wa xal dhe shejtani është raxim pra është mallkuar sepse Allahu subhanahu teala e dëboi e largoi nga mëshira e tij. Imam Ibrukesheri, Allahu mëshiroft, e rreth kuptimit të përgjithshëm të istiahadës thot, "E'udhu billahi minash-shaytanir-rajim", kjo e mbron të tek Allahu i Lartësuar, që të mruajë prej sherrit të shejtanit të mallkuar me fjalë të tjera mund të thuhet. Kërkoj mbrojtje, strehim, ndihmë tek madhështia e Allahut azza wa jalla. Duke u lidhur dhe u mbështetur vetëm tek ai. Që të më ruaj prej të keqësisë së shejtanit të mallkuar dhe të dëbuar nga mëshira e Zotit. Kërkoj ndihmë, mbrojtje prej Allahut, që shejtani i mallkuar të mos më mashtrojë dhe të mos më devijojë nga rruga e drejtë. Që të mos më dëmtojë mua as në fen time, dhe as në jetën time të dynjas. Kërkoj ndihmë tek Allahu i Lartësuar, që shejtani i mallkuar të mos ia dalë mban, që të më pengoj mua nga zbatimi i urdhrave me të cilat më ka ngarkuar Allahu Azzeh uxhël dhe nga largimi nga ndalesat nga të cilat pra më kanë daluar Zoti i lartësuar, pra dhe të më bëjë që të veprojë ato gjëra që Zoti më kanë daluar, sepse është e pamundur, pra pse i lutem Allahut Azza wa Jael, thot Imam Ibn Kathiri, Allahu mushiroft. I lutem Allahut Azza wa Jael dhe vetëm tek ai kërkojmë mbrojtje dhe strehim, sepse është e pamundur që shejtani i mollkuar të zbrapset nga unë dhe nga fuqia i mesirobi dobë dhe i pafuqishëm që jam. Ai mund të zbrapset vetëm nga Zoti i botëve. Shjtani u quhet me këte emër, këtë emër për shkak të lërvësisë së tij nga e vërteta dhe për shkak rebelizmi të rebelizmit të tij kundër urdhrit të Mshiruesit, Allahu subhanahu wa taala. Cilësia e tij është raxjim, pra i dëbuari, i harruar, nga i ngajmira, i poshtëruar, i mallkuar nga Allahu azza wa jalla. Ky ishte kuptimi i përgjithshëm me fjalët e tjera i istiaðhes, pra i kërkimit të ndihmës tek Allahu azza wa jalla. Le të përmendim diçka nga urtësitë e istiaðhes. Përse duhet robi, para se të filloj të kryi një adhurim, Allahu Azhevajel, për para se të kryi një përkushtim dhe ti, kërkoj me një herë mbrojtje, strehim, ndihm nga Allahu Azhevajel. Njëri u është i dobet. Së si kur se thotë, Allahu Azhevajel, në surin Nisa, kur thotë Allahu Azhevajel, Allahu Azhevajel, Allahu Azhevajel dëshiron që jua lehtësoj që është, është që tuaja. Dhe njëri u është kryuar që të jetë i dobet. O khuli kal insanu, daifa. Edhe shejtani nga ana, nga ana tjetër, edhe ai është një krijesë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ai është i dobët. Sigurisht edhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë në ajë tjetër në surën An-Nisa, po ashtu, ata që besojnë Allahun subhanahu wa taala sinqerisht, luftojnë dhe përpiqen në rrugën e Allahut. Kursa ata që nuk e besojnë Allahun, e mohojnë Allahun subhanahu wa taala, përpiqen dhe luftojnë në rrugën e shejtanit, pra në rrugën e çdo gjeje tjetër që adhurohet veç Allahut azza wa jalla. Fa qatiloo awliya ash-shaytan, luftojini armishtë shejtanit dhe ata që janë palëti dhe përpiqen të devijojnë njerëzit nga rruga e drejtë pa përpiquni që të ruheni nga sherrri i tyre sepse kurthi i shejtanit mallkuar është i dobët miriu është i dobët sikurse e tham në ajetin e sipër cituar edhe shejtani nga ana e tij dhe kurthet e tij janë të dobta por janë të dobta nëse kemi mbështetjen në e Allahut azza wa xal. Atëherë vlezërdë motra nëse ndeshen dy të dobët padyshim Qi fitoria do t'i takoj atij i cili kërkon mbështetjen e njëtë forti, të fuqishmit, të plot pushtetshëm. Dhe nuk ka më të fuqishëm se Allahu Azza wa Jall. Nuk ka më të pushtetshëm se Allahu Subhana wa Taala. Ai ka pushtetin e qieve të tokës. Lilahi mulku samaawati wal ard. Allahu zaton pushtetin e qieve dhe i tokës. Ai ka sundimin e to, mbretërimin e to. Nuk ka krijesë që të jetë jashtë vullnetit dhe jashtë pushtetit të Allahut Azza wa Jall. E pra, i fituari do të jetë ai qi mbështetet më, më të fortit Allahut Azzeh Zel. E pra, këtu synon dhe kjo është ulësia e istiadhës. Pra, Allahu subhanahu wa taala dhe profeti i tij sallallahu alaihi wasallam na mësojnë që para çdo adhuratimi, para çdo përkushtimi ndaj Allahut Azzeh Zel dhe, dhe ndërmjet tyre është leximi i Kuranit, ne të kërkojmë mbrojtje Allahut Azzeh Zel duke ndier dobësin ton, duke ndier dhe dobësinë shejtanit mallkuar si rob te krija e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë rast do të ndijem që i fuqishmi, i fituari do të jetë ai i cili i mbështete të fuqishmit Allahu Ta'ala. Betaja mes nesh dhe shejtanit mallkuar është ndezur. Që shejtani mallkuar të ekzekutoj armiçinë e tij ndaj nesh. Ka nevojë për ushtri, për mjete, për armë, të cilat ai ka. Mjetet e tij janë të shumta, rrugët me të cilat ai mund të na dëmtojë janë të shumta, janë të panumërt. Dhe urrëtia e tij nuk mungon, madje është një urrëtie shumë shumë e thellë dhe i ka rrënjet shumë të largë, që në momentin kur Allahu subhanahu wa taala krijoi babain tonë të parë Ademi alayhi salam. Për të gjitha mundësitë që shejtani mallkuar të na luftojë ekzistojnë dhe janë shumë të dukshme dhe janë të hapura. Por edhe njeriu që të mbrohet nga shejtani mallkuar dhe shërri i ti, tij ka nevojë përmjetë, për rrugë, për, rrug, për armë, për mburoja të cilat sigurisht nuk mungojnë nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala sikurse e cituam në një ajet të mësipër, dëshiron Allahu subhanahu wa taala të ju lehtësojë juve. Dashkur njeriu i dobët. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në mënyrat dhe rrugët, mjetet me të cilat ne të mbrohemi nga shëri i shejtanit mallkuar. Dhe padyshim që ndër rrugët dhe mjetet më të domosdoshme për të ruajtur nga shejtani mallkuar është Për kujtimin i për për Allahut subhanahu wa taala dhe përmendjen e Allahut azza wa xel në çdo punë dhe para çdo pune. Prandaj para çdo pune duhet të kërkojmë ndihmën e Allahut azza wa xel. Kërkojmë strehim në mëshirin e Tij, në pushtetin e Tij, që të na ndihmoj, të na ruaj nga shëri shetanët mallkuar dhe të na ndihmoj që të i përkryejmë urdhrat me të cilat na ka ngarkuar dhe të largohemi nga ndalesat me të cilat ai na ka ndaluar. Mjet dhe ndërmburojat më të forta është të qenëri të vazhdimisht i vëmendshëm dhe i kujdesëm nga kurthet e shetani të mallkuar. Ta dim se gjithmonë jemi në luftë me të mallkuarin, dhe ai asnjëherë nuk rresht se punuari që të godasë dhe të dëmtojë robin e Zotit. Prandaj duhet jemi gjithmonë të përkushtuar dhe pikërisht kjo është një nga urtësitë e përmendjes së istihadhes, një nga udhërimet më të përkryera që është namazi, dhe pikërisht në fillimet e tij, sepse ne kemi nevojë për ndihmën e Allahut azza wa xel, na ndihmojmë që të kryejmë urdhëresat e tij por të na ruaj gjithashtu edhe nga kurset e ndikimit i të mallkuarit në marrëdhënën tonë me Allahun Azza wa Jell. Të rregohet nga një dietar Abdul Qadir al-Jilani, Allahu më sheroft, për të cilin janë treguar dhe treguar edhe histori të paqëna. Të rregohet se një ditë aty i vjen shetani mallkuar i shfaqet i ulur mbi një arsh me një fron, i cili kishte një dritë mashtruese, të stisur Dhe i deni malkuari për ta mashtruar dhe për ta devijuar. Dhe i thot, unë jam zotu ytë dhe ti tashmë ka rritu në gradën e knajsis time. Nuk ka nevoj që të madhuroshme, je ja i qliruar nga shdolloj detyrimi që kënda i meje. I dretohet uh, djetari Allahum Shirov dhe i thot, u uh, poshtërof shu i malkuar, sepse nga detyrimet nuk është qliruar profetis Allahur e Misellem. Pra nuk është qliruar e i që ishte mi miri këti u meti edhe ata që i erdhën, në vështrimësit e tij si Abu Bekri apo të tjerë dietarë, pasi mund të çliroimun nga ato detyrime. Madje Allahu subhanahu wa taala e urdhëron profetin e tij, dhe nëpërmjet tij gjithë umatin, duke thënë adhuroj zotën tënd derisa të vji vdekja, të siguria, pra e sigur të vi siguria, për sigurtë që është vdekja. Atheri mallkuari pasi drita largohet, sepse elhamdullillah ky dietar ishte mjaft i dishëm që e kuptonte kurthin e mallkuarit. Pasi largohet ky ndikim, shejtani mallkuar thotë shpëtove O Abdul Qadir me ditorin tënde. Përsëri duke munduar që ta devijoj dhe të hyj në një portë tjetër të dietarit, por megjithatë ai i thot, u poshtëroshën mallkuar, por se shpëtoi me mëshirën dhe bujarinë e Zotit tim. Pra nuk ja dedikoj, nuk ja atribuoj vetes meritën që shpëtoi nga kurthi i shetanit mallkuar, por gjithmonë ndjeu, domethënë e ndjente nevojën e tij për Allahun Azza wa Jell pa fuqinë e tij prëti dal mban luftës kundër shëtanit mallkuar vetëm se me ndihmën e Allahut Azzehual dhe me mëshirin e Tij. E pra kjo është nga ursitë e tjera të istihadhes që gjithmonë robi të ndiej nevojën, dobësinë e tij dhe nevojën për ndihmën e Allahut Azzehual, sikurse ndodhi me me me këtë dietar. Pra, asnjëherë robi nuk mund ta mposht shëtanin mallkuar vetëm me ndihmën e Allahut Azzehual. Trëgohet për një dietar tjetër i cili ka qënë të kiju din e subki. Të kiju din e subki, së bashkë me djallin e ti të e gjithu din e subki, janë nga imamet e ditorisë së fikut të hadithit dhe të usulit, të djetarë të mdhejnë, atë e birë. I dit, babaj i thot djallin e ti, o birim, nëse gjatë rrugës të sulmojnë qendë, e cë një rrugë, qëfar do të bëje? Ai i këthe dhe përgjit do t'i gjuaj e me gurë, do mundoha shë të form. Po nosei përsërit të sulmojmë. Përsëri djali i përgjigjet. Moshë vogël sigurisht, do të juaj përsëri me burr. Dhe kështu vazdon dhe këmbngul babai duke pyetur djalin, dhe pasi djali e kupton se babai një mesazh kërkon për dhe ti përcjell. Djalin i tij i thotë: "O baba, më mëso, çfarë duhet bëj?" Atare e mëson babai i urtë dhe i thotë: "O birim, thuaj me zë të lartë, o ti që je pronari i këtyre qenëve, largo i qenë prej meje. Pra i mësoj i mësim të vyër djallit e ti, duke i thënë që nëse dëshironë të shpëtosh nga shëri i shetanit malkuar, lut ju Allahot e Zëvogjel që i ka krijuar ata. Sepse është vetë Zoti që ka dashur të egzistojnë, dhe a i di se dheri ku shkon alëmisia atyre dhe o rejtja për njëriun, i di dhe rrugët atyre, në përmjet të cilave ata dëmtojnë nj Mënyra më e mirë për të ruetur nga shetani i mallkuar është që të mbështetemi dhe të përkushtohemi Allahut Azza wa Xel dhe vetëm Atij t'ia ja dedikojm lutjen në mbështetje, t'ia kërkojm mbështetje. Në një urinë ushtarake dihet shumë mirë që sa më vjetër tiet lufta, aq më e ashpër dhe e pamëshirshme është ajo. Pra sa më të vjetra ti ketë rënjet e saj dhe fillesat e saj, aq më e ashpër do të jetë. Gjithashtu thonë se sa më i rëndësishëm tiet shkaku i betejës aq me ashpër dhe ndezur është ajo. Kithashtu thonë se sa me i afërt dhe sa me i pap parashikueshëm, është armiku aq me i vëmëndshëm dhe i kujdeshëm dhe tjesh për ta luftuar dhe për të ruajtur për ti. Leze dhe motra. Filesat e luftës tonë me të malkuarin janë shumë të vitra. Ato e kam filesin që në momentin kur Allahus përnu ta ala e kryoj njeri unë dhe akoma nuk ishte futu shpirtin brënda ti. Transmetohet nga sigurisë e thiel Ibn Ujeriy Allahu mshirof, e përmend në tefsirin e tij për Ibn Abbasit, i cili ka thënë, armisia e shejtanit filloi që para se Ademit të fryhet shpirti. Kur Ademi Alayhis salam ishte akoma balt e tharë, dhe Allahu ende nuk i kishte fryrë shpirtin, Iblisi u vërtit rreth Ademit Alayhis salam 7 herë dhe tha: "Pra nëse do të m'jepet pushtet mbi ty, kam për të çkatruar. Dhe nëse ti jepet pushtet mbi mua, nuk kam për të tubindur." Kjo është fjala e iblisit të mallkuar për babain ton Ademin alese salam para se të hynte shpirti në trupin e tij. Ja për kjo është një armësi e vjetër, rëndëjtë sa janë të vjetra, prandaj ajo është shumë intensive, shumë e fuqishme dhe nuk mund të shpëtosh për sa i vetëse me ndihmën e Allahut Azza wa Jael dhe nga hilet e të mallkuarit nuk mund të ruhesh vetëse nëse të ruan Allahu Subhanu Teala. Allahu lërcuar, për këtë arsye sigurisht na ka urdhëruar që falim namazin, japim zakatin, taqjërim Ramazanin dhe për të gjitha dispozitat e feston të mrekullueshme, po kështu na ka urdhëruar që ta konsiderojmë shejtanin e mallkuar si armikun ton, sepse kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Nuk mund të shpotojmë nga i mallkuari vetë duke e konsideruar armik. Me shejtanin e mallkuar nuk ka mundësi si të tret. Ose do të jesh armik i tij, do të ta luftosh, dhe do të distancohesh prej tij, ose do të jesh miku i tij që ndjek hapat e tij. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar Shjtani padyshim është armiku juaj, prandaj konsiderojeni për armik. Ai vërtet i therrret palën e tij për të qenë banor të zjarrit të ndezur fort. Në pra lufta kundër shitanit mallkuar bëhet duke i përkushtuar adhurime të shumta Zotit Subhanu Teala me përkujtim dhe kërkim ndihme. Dhe afërimit e kaj me mënyrën që ai e ka, ka përcaktuar si të tillë. I shpëtuarit dhe i ndihmuarit për robërvë, është vetëm ai që gjithmonë është i vëmendshëm dhe i kujdesshëm dhe asnjëherë nuk shpërqendrohet në shkujdeset ajti gjithmonë ndiejn se është në një luftë pamshishme dhe të vazhdueshme ndaj e sheitanit mbuluar. El usallahu subhanahu wa taala që të na ruaj nga ndikimet dhe nga shejtani mbuluar, ne bëj gjithmonë të përkushtuar në kërkimin e ndihmës ndaj Allahut azza wa xal që të na ruaj nga shejtani mbuluar. E përfundojmë këtu këtë pjesë të parë të, të këtij emisioni për të vazhduar në pjesën e dytë me disa detaje të tjera. E përsa i përket urtësisë së istihadhes يقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم لسائل المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقال ربكم دعوني أستجيب لكم بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله أخشف رفضي زر دموتر المسيح الشيطان المالكور ندي بيوتا دميت ka rënjë shumë të vitra. Prandaj dhe ajo është shumë me ashpër, shumë me thelë dhe është karakterizuar nga kurthet e shumëta dhe intriga të cilat Robi e ka të pamundur të i përbaloj vëcë me ndihme në Allahot Azevogjel. Dukë e qenë se i malkuari në mund është i afatizuar. A i ka impërvoj shumë të madhe përsa e mërket devijimit të zemrës e birit e ademit. A ju nga portat të shumëta dhe mundohet që ta devijoj Robin dhe synon që të shkatëroj ose të dobësoj lidhjen e ti me Allahun Azeo Gjel. Po përse bëhet e gjithë kjo luft? Përse i malkuar i synon dhe na lufton? Sikur se thamë, sa më e vyër dhe e shtrejnë tjeta jo qështje për të cilin zhvillohet lufta, aq me ashkër dhe pa mëshirsh me është ajo. E pra lufta për të cilin që e ta i malkuar në lufton dhe shkaku, dhe më shkaku për cilin i malkuar në lufton Nëse nënundra dëmtoi është shumë i vyer, shumë shumë i shtrenjtë. Sikurse e ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, e përsëriti 3 herë të, të fjalë. E pra, malli i Allahut është i shtrenjtë. E malli i Allahut është i shtrenjtë, malli i Allahut është i shtrenjtë. E pra, ela in silat Allahil jannah. Malli i Allahut pra që ofron Allahu subhanahu wa taala dhe u jep krijesave dhe u premton atyre është xheneti. Kështu pra lufta jon kundër shejtanit mallkuar është pikërisht për këtë malltë Allahu subhanahu wa taala, është për xhenetin e përjetësisë. Ne luftojmë dhe përpiqemi të i qendrojmë kurtheve të shejtanit mallkuar pikërisht përfituar xhenetin e Allahut azzeh zel. Kënajsinë e tij, mshirinë e tij të përjetshme. Pra, që të jemi në kënaqësinë Allahut azzeh zel dhe përjetësisht në xhenetet e mirësive. Shejtani mallkuar ka rrugë dhe mënyra të shumta nëpërmjet të cilave sulmon dhe godet njeriu. Por të gjitha rrugët e synimeve të tij bashkohen në një pikë të vetme. Të largojë dhe të pengoj Robin nga lidhja që ai ka me Allahun Azza wa Jell. Çetani mallkuar nuk mund ta dëmtojë Robin që është i lidhur ngushtë me Zotin e Tij Subhanu Teala. Gjithmonë është i përkushtuar ndaj Tij, përpiqet që zbatoj urdhat e Zotit Jelleshanu në çdo respekt i dashurie, shpresë dhe ndërmarrje për Allahun Subhanu Teala. Nuk mund ta dëmtojë Robin që gjithmonë është i kujdesshëm nuk i shkel kufit e Allahot a Zhevogjel. Por edhe nësa i shkel në njëher, nga dobësia e ti, nga rethanat ose nga kurthet e shqetanit malkuar, a i di me njëher të kthehet e ka Allahot a Zhevogjel. Ditë kthehet i penduar, duke i kërkuar gjithmon, fali Allahot s.a. me impendim të sinqert, me i dëshir që kurth të mos kthehet në atë gjunafe, pra shqetanit malkuar nuk mund të dëmtoj rënd një njërit të tilë, një robë të tilë. Por me gj që të domësoj lidhjen me Allahun subhanuhu teala. Duke u munduar që të vijë njeriu nga shumë drejtime dhe anë, duke dobësuar për shemb adorimet e tij, nëse nuk llej farzet, të lërë sunnete, të lënë nafilet, pra duke u përpjekur me çdo mënyrë i mallkuari kërkon që ne të dobësojmë lidhjen tonë me Allahun subhanuhu teala. Dhe lidhja me Allahun azza wa jall dobësohet me dy gjëra, ose duke lënë urdhrat e tij dhe punë të pëlqyeshme ose duke shkelur kufit e Allahut Azza wa Jell. Pra duke vepruar ato që janë të ndaluara ose ato që janë të papëlqyeshme. Pra në këtë mënyrë, shejtani mallkuar mundohet që të dobësoj lidhjen e robit me Allahun Subhanu Teala. Secili nga ne duhet të përpiqet dhe duhet të shikojë vetë vetveten. Nëse shikon vetën e shikon veten e tij që gjithmonë preokupohet me adhurimin ndaj Allahut Subhanu Teala, e shqetëson marrëdhënia e tij me Zotin Xheleshanu dhe përpiqet që gjithmonë ta rregullojë këtë marrëdhënie, ta përforcojë atë me adhurimet të shumëta dhe duke u ruajtu nga ndalesat e Allahu të zahogjel, le të di që i është në kajrë, është në mirësit madhe dhe i ruajtu nga shërri dhe kurthet e shëtanit malkuar. Por nëse shikon veten që është i shkujdesu dhe gjithmonë lëshon pehë, pra lëshon veten dhe bie në kurthet e shëtanit malkuar, në dikë hapat e ti të di se është në rezik dhe shëtanit malkuar ka marrë diqka pre ti dhe shëtanit malkuar ka filluar që dhe më thënë të dobësoj dhe t'izbeh lidjet e robit me Allahun Azza o gjelë. Këndaj duhet që ne t'jemi shumë dhe mënë qëmë. Shëtani malkuar iblisi ka ushtrin e ti të cilin e shpërëndan dhe unë garkon dhe tyra. Sikur se janë trasmetuar, dhe më thënë këto në hadithin nga profetit sallallahu alai sallem, si që është hadithi gjabirit i trasmetuar në sahihun e ma muslimit, këthuhet se iblisi ka vendosur arshën e ti mbi uj. Gjdo ditë, Ai shprëndan ushtrinë e tij. Pas i ata kthehen nga misioni i tyre, ai dretohet dikujt prej ushtarëve të ti tij dhe pyet: "Çfarë veprove, çfarë bëre, çfarë rrite të bësh në detyrën që të ndërkova?" Thot: "Pra e mashtrova, arrita e mashtrova filanin dhe arrita të bëj zinë, pra të bëj immoralitet marrdhënie jashtëmorsesore, të pa lejuara nga Allahu subhanuhutej." Ai hesht, pra shitani malkuar hesht dhe vazdon me tjetrin dhe i thot: "Çfarë bëre?" Ai i përgjigjet Aridha ta mashtroi dikë dhe i pra vjetë, diqka, në ai i vodhi. Pra aridhi të vijë të marr diçka në mënyrë të padrejtë. Ai përsëri hesht dhe i drejtoi tjetrit dhe thotë: "Çfarë veprove?" Ai i thotë: "Aridha ta mashtroi dhe e bëra dikë që të pijë pije deshse. Pra të dëmtoj mendjen e tij, të dëmtoj pasurinë e tij e kështu me radhë." Ai herë dhë i thotë një tjetri: "Çfarë aridhe të bësh? E mashtrova dhe aridha ta bëj dhe ta bind dhe aridha ta nshtroj që ai të divorcoj gruan e tij." atëheri malkuari i dretohet dhe thot pra gëzohet jashtë mase dhe i afrohet, ngrijet dhe i afrohet i ushtari për ushtarve të ti të malkuar dhe e pushton dhe i vendos një kuror në kok dhe pra e ngre një i grad, e ngre një i grad më lartë shtu pra lezën dhe motra futja e urrejtjes dhe e përqarjes mes muslimanve dhe sidomos mes familjes, pra brënda familjes është nga punët më të përqyra të eki malkuari kjo të regonën se E kundërta saj është nga punët më të dashura për Allahun subhanu teala. Është nga punat më të mira në të cilat robërit duhet të garojnë dhe duhet të synojnë. E çuditshme është me njerëzit sot, me myslimanët para të tjerëve. Në shariatin tonë është e lejuar që myslimani të gënjejë, është e lejuar të thotë një gënjeshtër për të rregulluar marrëdhëniet mes dy vëllezërve mysliman. Është e lejuar që ai të gënjejë. Të thotë një Në diçka jo të vërtetë. E ka lejuar Sheriatin një mrekulluesh që të bashkohej me tyve. Është e çuditshme sot, myslimanët gënjein për të përçarë mes vëllezërve. Gënjein për të përçarë mes vëllezërve myslimanë. Kjo është cilësia e shejtanit të mallkuar. Kjo është cilësi e shejtanit të mallkuar, është nga veprat më të dashura për shejtanin e mallkuar. E pra, ata njerëz që bëjnë të gjitha këto vepra, ta dinë se janë pjesë e shejtanit të mallkuar ose pjesë e ushtrisë së shejtanit të mallkuar. Dhe ai gëzohet me një vepër të tillë. Vërtet shejtani i mallkuar sigurisht se transmeton i mam muslimi e ka humbur shpresën se do të adhurohet nga dijetullina arab, por jo në drejtim të sherrit dhe përçarjes mes atyre që falin namazin. Pra, ajo ku ai është i përqendruar është e përçarjes mes muslimanëve. E pra vlezër, me motra letjet istiadhja dhe këto urtësitë të përmendura nga dietarët Të ne insolnimizun na sotum, një mundësi për të medituar dhe të përpiqemi dhe të marrim masat që të qëndrojmë brenda kufijve të Allahut Azza wa Xel. Përpiqemi që vërtet kërkojmë strehim tek Ai me mënyrën që Ai ka dashur dhe ta kuptojmë se nga çfarë kërkojmë strehim. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala, fal gjunafet ona dhe na mëshiroj dhe na fut në mbrojtjen e Tij, sepse atë që Allahu Azza wa Xel e ka mbrojtur, nuk ka sekush ta devijojë nga rruga e drejtë. الله يشرف بمهتميره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقال ربكم ادعوني استجب لكم